Qiyamət suresi Məkkədə nazil olmuşdur. Dırx ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə And içirəm qiyamət gününə And içirəm günah etdiyi üçün Yaxud yaxşı əməl azdı diyə özünü qınayan nəfse Məyər insan elə güman edir ki Qiyamət günün onun sümüyünü bir yərə yığa bilməyəcək. Bəli. Biz onun barmaqlarını da, barmaq sümüyünü də, barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirik. Lakin insan bundan sonra da önündekini, qiyaməti danmaq, pis işlər görmək istəyir. Və istezza ilə qiyamət günü nə vaxt olacaqdır deyə soruşardı. Göz heyrətdən bələləcəyi, Ay tutulacağı, Güneşlə ay birləşəcəyi, Hər ikisinin qərbdən çıxacağı, Nurunun gedəcəyi zaman, Məhz o gün insan, Qaçıb can qutarmağa yer hardadır, Deyəcəkdir. Xeyr, O gün heç bir sığınacaq olmayacaqdır. O gün, ey insan, Duracaq, Tanah aparılacaq yer ancaq Rəbbinin huzurudur. O gün insana öncə etdiyi və soruya qoyduğu nə varsa, sağlamlığında dünyada gördüyü işlər və öləndən sonra qoyub getdiyi yaxşı, pis nə varsa, hamısı xəbər veriləcəkdir. Doğrusu, insan özü özünə şahiddir. O hər zür üzrxahlıq etsə də qəbul olunmaz. Ya peyğəmbər Cebrail sənə Qur'an oxudduğu zaman onu tələm-tələsi azbarramaq üçün dilini tərpətmə. Çünki onu sənin qəlbində cəm etmək, dilində oxutmaq bizə aiddir. Biz onu Cebrail'in dili ilə oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə. Sonra onu sənə bəyan etmək də bizə aiddir. Xeyf. Xeyf. Siz tez keçib gedəni Fani dünyanı sevirsiz, ahirəti isə tərk edirsiz. O gün neçə-neçə yüzlər sevinib güləcək, öz Rəbbinə baxacaqdır. O gün neçə-neçə yüzlər tutulub qaralacaq, sahiblərinin belsümüklərinin dəhşətli bir əzəbla qırılacağını anlayacaqdır. Xeyr, can boğaza gəlib yetişəcəyi, onu bu bəladan kim xilas edə bilər deyiləcəyi, can üstü olan kimsə Ayrılıq dəvinin gəlib çatdığını anlayacağı Və ölüm qorxusundan Qıçı qıçınə dolaşacağı zaman Aparılacağı yer Rəbbinin hüzuru olacaqdır Ey insan Beləliklə O kafir nə Qur'anı təsdiq etdi Nə də namaz qıldı Amma Allah kəlamını yalan saydı Ondan üz döndərdi Sonra da özünü darta darta Ailəsinin yanına getdi Vay sənin halına Vay, yenə də vay sənin halına, vay, məyər insan elə yüman edir ki, o başdı başına cəzasız bıraxılacaq. Məyər o ata bilindən, ana bətnində tökülən bir qətrə nütvə deyildi mi? Sonra laxtalamış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi, insan şəklinə saldı. Sonra da ondan bir kişi bir qadın olmaqla iki cift vədəlidir. Hemtay yarattı Eleyse o Allah Ölüleri diriltmeye Gadir değildir mi